Seguim a Ràdio Palafrugell, 107.8 de la l'AFM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs posarem la mirada en una activitat solidària que tindrem aquest cap de setmana a casa nostra. És organitzada per l'AMPA del Carrilet i a continuació doncs, ens posarem en contacte amb la seva presidenta, l'Helena Moreno. Bon dia, Elena.